Slavoslovia a 198, a Apecetia a cincea. Aleluia slavă-ți-e, Doamnei seristoase, te iubim și îți mulțumim, fiindcă tu, având grija cu care ștergi o rană, pe a cincea în mâna ta ai luat, când seara care este asemenea unui miel cu coarne și cu grai de valaur s-a arătat. Aleluia slavă-ți-e, Doamnei te iubim și îți mulțumim. Fiindcă semnele fiarei roșii care a fost rănită și puterea ei a luat, ca să amângească pe cei ce de tine s-au lipădat și Sfânta Ta Biserică Ortodoxă au atacat. Aleluia slavă ție, Doamne Iisuri Te iubim și îți mulțumim, fiindcă nouă un înger puternic de pază ne-ai dat, când fiara, semnul ei pe frunte sau pe mână, să-și pună, mulți oameni a înșelat. Aleluia, stavați doamnei Doamne ISristoase, te iubim și să mulțumim fiindcă Îngerii tăi, pe fruntea noastră, cu numele tău ne-au însemnat, și cu numele tatălui ceresc, ne-au bine cuvântat. Aleluia, stavă doamnei Doamne ISristoase, te iubim și să mulțumim, fiindcă sufletele aleșilor tăi, sub jertelnic înjunghiate au stat, când pentru cuvântul tău cel Sfânt, viața și-au dat. Aleluia, slavăție, Doamnei Sfui Stoasim. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă, mucenicii tăi, să le faci dreptate împotriva celor ce au ucis, au strigat, când în veșmântul celalalt e îmbrăcat. Aleluia, slavăție, Doamnei Sfui Stoasim. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe aleșii tăi, când de lungă răbdare ai adunat, de aceea să aștepte împlinirea numărului lor. Porunca ta a ascultat. Aleluia, slavă-ți, Doamne Isui Te iubim și îți mulțumim, fiindcă venirea ta să fie în sfântă ziua ta. Te-am rugat ca semn că pentru legea iubirii și euharistia cuvântului, a tainei, de greșeli ne-ai iertat. Aleluia, slavă-ți, Doamne Histoase, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă hotărârea ta, ca vremea sfârșitului să nu fie sâmbăta și iarna împreună cu Sfinții Tăi am așteptat. Aleluia, Slavă Ție, Doamne, Iisuse Hristoase, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă îngerii Tăi, devenirea Ta cu slavă ne-au științat, iar noi ne-am bucurat.